Jó reggelt, sziasztok! Gyönyörű, szép keddi napon. Jó reggelt. Minden, mindig azon a napon, amikor általában hoznak a futárok cuccokat. Úgyhogy a mai adásban is lehet, hogy lesz egy ilyen intermedzó. Miért hiszik azt az emberek amúgy, hogy aki van napszemeg, az mindig menőbb? Egyet senki se gondol. Mindenki gondolja, dehogy de is. Meg. A, az, a nem menő emberek gondolnak ilyesmód. Ja, a nem menő. de igen. azt szeretem a legjobban, amikor ott vagy a diszkóban, full sötét van, a gyerek felveszi a... és én is úgy imádom, ott vagyok a diszkóban. És felveszi a napszómunk, az is hogy hogy ne a szemét, hogy amúgy mennyire be van kábító szerezve. Nem menő, csak ah. be van tépe. Hát igen, kb. erről van szó. Hát persze, egyértelmű. Mer menő vagy, hogy neked tellett. így lett. Hát persze. Vagy másnapos? Hát nem is tudom. Igen, a másnaposságra az izé az, az jó, mert ott a bántanak a fények. Tehát az, azt úgy, meg tudom érteni. Ha jó, de hát a másnapos vagy akkor nem napsz meg, hanem alszol. Amúgy hallottad, hogy elméletileg jött ki most egy ilyen ital, amit ha megiszol lefekvés előtt, akkor nem leszel semmikét másnapos. Én egyedül már nem hallottam egy párat. Igen, ez most nem rég jelent meg ez az ital. És elméletileg nem sokára elkezdik Magyarországon is forgalmazni és... Ez uh, valami új fejlesztés, vagy valaki Új fejlesztés! Galak, figyelj, és már, rakok bele! Nem, ezért. elméletileg uh, uh, új fejlesztés és, és garantálják, hogy nem leszel másnapos. Igen, és ha másnapos leszek, akkor a van? Hát akkor be lehet perelni őket. Nem tudom, el kell olvasni ezt majd a következő alkalommal, mert csak most jutottál hogy van egy ilyen cut. Boldog május negyedikét! Az erő legyen veletek! Az erő legyetek veletek, veletek, veletek. Fú, ez erős volt, igen! Ugyanis, ugyanis, mi van ma? Az erő legyen veletek, már nem. Az erők legyenek veletek, valami. Jó, még reggel van, szóval mi ez a Május negyedikét. Május Így van, ma van a Star Wars-nak a világnak. Ja. És most konstatáltuk, hogy most kellett volna megcsinálnom az izét a könyvbeutatót. <gül> És még egy ütött is volt. Ha, ha ennyi eszem lenne. Igen. De ezek mennyire fontosak, hogy ezek a dátumokra érdemes odafigyelni, mert... Ja. Mert ugye volt ugye egy anyák meg egy május elsője is. Igen. Nagyon össze esett. Igen. Nekem a annyira, maga... hogy én május elsőjén tartottam az anyák napját. Úgyhogy... És azt hogy sikerült? Nagyon jó. Hogy lehet tölteni egy anyáknak? Nem kell. tudom, így találkozunk In anyáinkkal. Internetről. <gül> Igen, ma ez volt a terv, hogy majd Jodással fogok beszélni, és nagyon sok életokosságot fogok megosztani. Aztán rájött, hogy hiányzik az életokosság. Így, <gül> így néz, ahogy a oda nézett így össze. Meg úgyis, hogy is olyan kis kicsi vagyok én és nagy fülű, úgyhogy minden már van, csak zöld nem vagyok. Még. Még. Még. Na hát, ja, igen, tehát elindultam. Átbúlizott nap után már. Elindulta, igen. Napszöveg nem volt a jó, de megnéztem volna. Hogy itt, ugye. Honnan tudod? Lehet, hogy a forgatások között. Igen. Elindult a május, ugye? Ja. És a májussal elindultak az érettségük is. Ah, igen, tegnap, tegnap indult az érettségük. Sok sikert mindenkinek. Aki, bár... aki, aki... Valószínűleg nem igen. néz minket. Az nem, de néztem valamelyik streamet. Ma milyen érettségük vannak? Ma van a matek pont mondani akartam ja. Amúgy hogy így visszagondol az érettség azért így, így, amikor ott van az ember akkor, hogy mennyire izgul, és hogy úristen, és utána az azért pár év, és rájössz, hogy mennyire egy vicc volt, Igen. kivéve a matek. Az, a matek is vicc az, volt. Nem, az felesetre. Hát, a matek volt? soha volt <laughs> Nem, nem. A matek az, nem. Soha, az soha nem... <laughs> soha nem... Csősz, nem tudom, hány miatjánkat mondhatott el a matek tanárunk, hogy amúgy én átmenjek. Ja. Hát, hogy... Nem, elege. hát eleget. Eleg. Ezek szerint eleget. Szerintem a kertjében ilyen, így, ilyen véráldozatok vannak, meg mindeni oltáron vágtuk Körülbelül. a kecske nyakát, hogy Máté akkor is... Nem, tudom, így. nem azért szoptam itt, nem tudom, évet. Igen, és az a dolog, ami volt, az, az érettség után vannak ezek a, az a bácsi tudod, meg ez a... Igen. És ott csak akarta elhintni, hogy átmentem. <gül> de figyelj, lényeg a bizalom. Figyelj. A bizalom. Az ördöggel üzletet kötött. Igen. lelkét átadta. Van neked ilyen emléked, vagy ilyen, ami ami totála szívesen felhozod, ilyen vicces, vagy nem vicces, vagy ilyesmi? Mivel kapcsolatban? Ez ezért? Ugye mindig vannak vicces sztorik. Nekem van. Igaz, hogy pont nem voltál ott, de Nem, nekem... nekem ne... Nem tudom, elseménytelen volt. Tehát, hogy arra emlékszem, hogy az angol érettségim... Én voltam az utolsó, aki angol szóbelizett a tanárnál. Ugye a most nincsen szóbeli. Igen. Csak És éve. Éve. én voltam, az utolsó, az angol tanár ó, oh, hát maga, végre valaki, aki tud angolul... Igen, mesélj. Hát így nem is tudom, ami, ami gyalabból uh, nekem a furcsa volt így a töri, az, hogy uh, a volt azt hiszem, hogy két próbaérettségünk, amikor Aha. emlékszem, és mind a kettőször ugyanazt a témát kaptam, és kihúztam azt újra. Igen? Igen, tehát hogy így harmadszorra kellett ugyanazt elmondanom, de hát ez legyen a legnagyobb probléma. Én nagyon őrültem wow. neki, hogy igazából semmi probléma, de azért megálltam egy pillanatra. Ezt biztos, hogy meséltem, hogy nem meséltem volna, de az azért ott megálltam egy pillanatra, amikor volt mell mellettem lőt egy itt az életemben nem láttam addig, Érted? Tehát nem tudom, lehet, hogy más honnét jött, de uh -huh. nem láttam azt a csajt, és akkor a betlen korszakot húztam. Uh -huh. És akkor így a csaj igen, a Betlehem korszak az Jézus születésével indult el, mert hogy ö, megszületett a Jézus, és akkor az emberekben elindult a vallásnak a eszmé, a gondolat. Az a Betlehem, korszak, a Betlehem és... korszak. És ott azért megálltam egy kicsit, hogy What? <laughs> ez biztos, hogy te kiafaszom vagy. És nem az a durva, hanem, hogy a tanár végig így, igen, igen. Mesélje igen, még. Igen, ez, ezt fo folytassa, folytassa, folytassa, saj, tőle, bele lehet. Ó, nagyon a tanár, erre se tudsz szólni, olyan I jó igen, vagyok. Igen, ezt tudod, és ugye látom, hogy a vizsgabiztosak is. De a így veszi elő a telefonját, rakja le, hogy mondja, folytassa, csak így elindítom. Hallott a gyere, ide hallgass be! <laughs> nem lepődtem volna meg, és így azt látom, hogy én mondom a magam, én is mondom a kis a sztorimat, és látom, hogy kurvára senkit nem érdekel, uh -huh. mert mindenki a Betlen korszakot hallgatja, hanem akkor beszélek azért tovább, itt látom, az én a, a mi magyar tanárunk is így néz a csajon, az összevizsgabiztos mindenki így hallgatja, és mondom, hogy az volt a, a, az egészben, ahogy még mondta, hogy igen, folytasson, folytasson, és akkor elmondta csaj, teljesen magabiztosabb, mondta már. És akkor mondták neki, hogy menje haza. <gül> korszak, érted? És azt Betlen korszak. korszak. Ezt ez <gül> tovább fogom elfelejteni. Ez csodálatos. Gyönyörű. Ez egy Gyönyörű. csodálatos. A többi meg úgy, úgy nem is tudom. Tehát, hogy... Nem tudom, a többi úgy nem, nem rémlet már? Mert... Nem is tudom. Talán én voltam az egyetlen, aki belső összehasonlítást csinál. Igen, nem is tudom. Mindenki belső sem tudom, de az is jó lett. Tehát minden mindegy volt. Nem tudom. A matek az annyira nem volt, izé. De emlékszem, hogy az angolt azt paráztam, hogy nem lesz meg a MaxPont, tehát hogy nem lesz yeah. bátlan. Meg ilyenek. Aztán Töri szóbelén is volt egy érdekes dolog, az a, az a tudod, akit mondott az egy-másik az a jogáslány, tudod, hogy Na az, azért az is aprított. Igen. Tehát hogy így... Jö, hát én a, a, a veres Attilával így a, általában a volt végén voltam mindig. Ja, hát igen, és akkor így elkezdi a csaj mondani. Aki amúgy nagyjából képbe volt, a, a, amit húzott a sztorival, csak azért előtt egy olyan, hogy... Hát, ö, intézkedéseket hozott, és ö, aztán sajnos meghalt, és utána látta, hogy nem működnek ezek az intézkedések, úgyhogy visszavonta. <gül> Fucking zombie. És így tudod, hogy ay áj, áj, áj, áj, áj, valahogy valami nem stimmel. <gül> <gül> Tehát, hogy mondta vonta vissza, ha meghalt, mert hogy látta, hogy nem működ. <gül> Tehát ezt rakja a lány tudod, a egy kicsit, ott... Jú, Isten, ezt mondtam. Tehát az is azért vicces volt, hogy visszavonta a halála után. <gül> Csernay Attila. Én nem jegyzetem, szóban én nem rajzottam egy oldal a Star Wars rajzot, és azt adtam oda, amit jegyzett a tanár, meg nőred szemekkel mondta, hogy nekik ezt meg kell őrizni. <gül> Faszra, hát ott van izé. amúgy... a, a levél tárba valahol azért, a Star Wars rajz. Azért ötlet? nagy ötlet, de azért nagy ötlet, de azért hogyha véletlenül ezt akkor csinálod, hogyha tudod a témát. Viszont Persze, ha nem tudod a témát... Meg, meg, hogy ismered a tanár, tehát hogy azért igen, azért az is jó. Megsértik itt a kuratóriumot, vagy nem tudom. Csernai, megy vissza a balettbe ugrálni. Igen, mert ugye azt mondták nekünk, hogy írjunk minden, mert hogyha nagyon elakadunk, és nagyon nem tudjuk Aha. akkor arra, amit leírtunk, még arra is kaphatunk egyet jegyet, vagy valami kimentést. De amúgy nem is tudom, hogy hogy mire jó a szóbeli. Tehát elméletileg nagyon nem ronthatsz, meg nagyon nem is javíthatsz. Tehát, hogy így... Hát, ilyen... azt szokták mondani, hogy ilyen izé, mentő azoknak, Igen, akiket tehát így... át akarnak tolni kicsit, meg... De azt szokták mondani, hogy ilyen félpontokat tudsz. Tehát, félponton múlt egy. Ez akkor fel Meg azért szokja, emberekkel kell beszélni, tehát... Hogy... <laughs> Mert addig nem beszéltél. Igen. De mindegy, azért, de egy visszagondolva azért az egész egy jó, jó, jó sztori volt, mert pláne ugye azért nekünk ott voltunk így hárman ja. a világ ellen, a világ ellen. És azért, azért jó volt, hogy mindig mentünk, és ja. megittunk valamit utána aztán. Ja, ja, mindig így. Izé, Ittünk egy jót rá, hogy. Hát ez is sikerült, basszban. Ez az. Ja. És mondom, azért visszagondolva, a maltákat leszámítva. Az... Sirine üvölt ez fülhallgatófáj, bocsánat, pedig annyira le vagyok tekerve, egyébként, tehát elvetek. De olyan orgánumod van. <coughs> Or orgánum. így van. Na. De kereszt tapadod. Ja. Yeah. Hey. Úgyhogy, a ja, Star Wars nap, meg, meg pörög az érettségi, mindenkinek sok sikert. Abszolút, abszolút, úgyhogy hajrá, és de ez is mennyire gonosz már, hogy a, a tanárok így... A Star Wars napon ne, Öt, a, ez, ez <gül> <gül> mekkora kipasszás. Ez, ez, ez Tényleg, <gül> hogy? hogy még akkor megérteném, ha tétel lenne. Aha. Tehát, hogy joda elemez Jodának... <gül> A, az erőnek viszonyított vonzás köré. Igen, és hogy a Jodának kéne elemezni a, a, a verset. Nem is ezek aforizmák inkább, de ez is azt akartam, hogy mennyire és hogy öt évig szívják egy gimnáziumban a véredet, hogy nem lesz belőle senki, ha nem tanulsz, nem izzéizel, és akkor eljutsz egy érettségig, és akkor el kell olvasnod egy. Egy verset, amiről azt mondhatsz, amit akarsz, hogy úgyis a tanár döntél, hogy ezt elfogadja, mint választ, vagy nem. Ja. Tehát, hogy ez a... De minden így van, tehát, hogy amíg, amíg szívják a véredet valamivel, addig szívják, aztán ott egy vizsg, ja, hát ez ennyi, tehát, hogy ez, ez miért kell? Te ez a... Ha nem megdög lesz semmi, ez, ez az életednek a nem tudom, készek, ha és akkor mire megyek vele? Semmire, menj a pucsával. Köszönjük, hogy itt voltál. Melegítetted az az a ti, nem a barátom már észrevettem, tehát ő mindig ellenem dolgozik. Ja. A kínai kaja megint. Ja, ja. Megint, megint, megint a kínai, kínai kaja, Nem, baj, egyszer, majd. Majd ma majd majd megyek ma. fel a városba, aztán szerzek magamnak kínai kaját. Ha már Mátéban nem, nem lehet bízni. Így van, ha hajnali hatkor nem tudok szerezni kínai. Szörnyű. Hát az akkor ilyenkor van a legnagyobb bizniszük, nem? A, fel, most, vágják <laughs> most vágják a kutyát. Most vágják a kutyát. Meg <gül> <el> kell <lebédre. gül> Jaj, veletek mi volt, srácok? <gül> Beszélgessünk máshol. Na, pénteken el volt, elmentem beoltatni magam, mint a fasz. Nem mondod. De... kiáltad a sort? Vagy... Kiálltam a sort. Tehát, hogy, De ugye ez... pénteken volt, tehát a, aki lemaradt róla. De várjál, <gül> Tudod, tehát, igen. hogy az ne, ne rohanjunk egy. Bejelentették, hajnali hatkor. Hajnali hatkor, hogy lehet Pfizerre menni. És Igen. az a helyzet, hogy... Be lehet regisztrálni a szuper oldalon, le foglalni magadnak az oltási időpontot, ami elvileg ilyen hajnali kettőtől már élt, tehát hogy aki éjjeli bagoly volt, az tudott magának foglalni, ami valószínűleg lehet, hogy fölösleges de volt, mert ellőtték másokra, de na mindegy, folytasd. Igen, tehát hogy ez így megállt egy autó, figyelj el. De lehet, hogy nem. a szóval szemetes volt egyébként, a és szem... elvitték a szemet. A... Ellopták a szemet az... az milyen már ellopták. <gül> ez egyébként az, az a, a szolgáltak az ilyen inverze, nem? Tehát, hogy hozzáérték ezt futott vízi a szart. Hmm. Geniális. És... Uh... Az a rátuf? Rátuf. Rátuf? Rátuf. Na, hát ne a... <gül> a szemetet a rátufra. Rátuf. Oh. Igen, tehát, hogy uh, ez... ez... Ezt nem így akarták, szerintem. Tehát, hogy ez ennél... Nem egyébként. Volt, tehát hogy az volt nekem az alapból a problémám, hogy szia Erik, jó reggelt, hogy a... azért állsz a sorba, mert oltásra van szükséged, Aha. nyilván azok álltak be a sorba, akiknek még egy oltásuk sem volt. Tehát teljes védetlen. Ja, ja, ja. És bárki egy olyan sorba, ahol tele van védetlennel, én is az hiszem, azért állok sorba, azt úgy vagy nem igazán tartottam jól ötlet. Nem, nem a leghigiénikusabb megoldása volt az oltásnak. Én úgy voltam vele, hogy ugye reggel fölbasztam magamat ezen, hogy nem lehet foglalni, és egész délelőtt arra is aprissítgettük az oldalt, hogy lehet, most már lehet, most már lehet, nem lehet. Én, én hál' Istennek dolgoztam, hogy nem tudtam bálni a sorba, ha akartam volna de én dolgoz... ott volt... mi, mi is dolgoztunk. <laughs> Tolgoztunk. Én is így nyomkodtam az F-ötöt egész nap, de elengedtem aztán már két óvat. Ne, nyomogattuk az f öt aztán jöttek a hírek, hogy be lehet állni a sorba, és akkor kapsz. Én meg idejel körül mondtam egy ilyet, hogy jó, akkor ezt mindenkinek, akkor fölmegyek, hogy beállak a sorba, és ezt a fost, mert nem akarom azt várni, hogy jaj, még félre rakjuk a izéknek, a gyerekeknek, jaj, még nem, még izé, megint elromlott az oldal, megint csak hajnali háromtól négyig lehetett foglalni, mert a sok bolond ráállt, és akkor még tolódik egy héttel, meg még tolódik egy héttel, meg még tolódik egy héttel, tehát hogy még gyorsan beadjuk a izét a, a, a, a reumás vastüdőben fekvő kómás betegnek, <kül> A gazdaság szempontjából nagyon fontos, hogy ő be legyen oltva, de azok, akik dolgoznak, az nyilván nem. Tehát, hogy nem akartam ezzel tovább válni. Oda mentem, beálltam a sorba, és négy órát álltam sorba. Bocsánat, lehet, hogy megint üvöltök. Négy órát álltam sorba, és megkaptam a végén Megnézték, hogy lesz-e rá immunreakcióm. De nem, nem jól csinálod, mert, mert azért most már, ami most már, most hozzá, már. Hozzá, tudod? valami szlang, nem lehet most Valami amerikai szlang. Amerikai Úgy kellett volna egy nagy izé ilyen kalapba, de egy texasi kalapba, hogy így... Nem rágózok izét, mi az a. Na. Ja, az a az izé, Igen, az az Dohányzé. az az az az az az Na mindegy, amúgy amit az aradissal történt, ugyanezt történt velem is, tehát, hogy én is pontben dolgoztam, és nézem, hogy ez is kirakta, az is kirakta, és egy kicsit felcseszett a dolog, mert azért ezek a 20-21 éves kis kölykök is rakták ki, hogy ez az hát, megvan a... Ja. Csak azért, és akkor várj, és akkor tegnap, tegnap este, vagy ma, nem is tudom, kirakta a, a, a kormány, hogy ugyanilyenre lehet számítani, nem sokára. Ilyenre nem akarok. Tehát, hogy ne, <gül> Igen, tehát ne. A, az a legszörnyűbb, hogy azok, akik tehát, hogy normálisan csinálják, tehát, hogy betartják a szabályokat, és, és időpontot akarnak nem foglalni, tuk, és, az... és várnak a házi orvosra, hogy mikor hívja őket, hogy mennének kizére oltásra. Hát azok nem. nem. A, azok azok ö, kapják meg, akik popátlanul oda mennek. Akik, akik Fejér megyéből fölmennek Budapestre, a, nem tudom, hogy melyik kórház az az a sorba, és, és elveszik a Pfizert. És Igen, és ez tényleg ez hatalmas sikerként, közben meg ez, <tud lore> egy, ez egy csordányi, györt, hogy így adták ja. az embereknek, és közben ott álltok a sorba, és tényleg aki aki próbált volna betartani a szabályokat, és normálisan regisztrálni rá, igen. normálisan időpontot, az meg most bedobták a kukábri, de, és meg voltak vele, hogy a nyált. Te... De szintén ez nem egy ilyen kis mikrokozmosza Magyarországnak? Tehát, hogy... Azok jutnak előre, akik a szabályokat megkerülik. Ez az. Tehát, hogy... Ez, ez így működik, de itt De jó, van. de ez nem működik. De jó, nyilván, de, de hát és... a kompász meg kell menni szavazni. És igen, és akkor önokat mondtak, hogy hekker támadásért. <gül> igen, kombatát, meg... terheléses támadásért. Mi a? Tehát álljunk meg. Tehát azért ezt, ezt a terheléses támadás. Tehát akkor ez most, ez most azt kommunikálták ezzel úgy hogy hogy támadás. Tehát egy támadás ér egy weblapot, az azt jelenti, hogy hogy megtámadták, és nem az, hogy amúgy erre Na, lehet Van, aki próbálta használni? Igen. <gül> Ma, egyébként ez tényleg egy nagyon jó, hogy a busz terheléses támadás indította, mert mennek dolgozni reggel az emberek vele, és sokan voltak. és eltelt hány nap? Négy nap. Négy nap, illetve pont most ki, hogy akkor kaptad, négy nap telt el, és tegnap, mit lát Isten? Bejelentette a kormányinfón a, a szóvivő, hogy úgy néz ki az embereknek, a Pfizer-kán. Gondolta volna. A, hú, még remélem, hogy valami azért abban a négy napban még valami közvéleménykutató céget is megbíztak, nem tudom hány milliárdét, hogy de ezt derikjék ki. Hogy nézzétek már meglétszi, hogy ez miért volt. Tehát, Ö, hogy, tehát, hogy, a, tehát, hogy a, a, az emberek azok a, a nyugatit akarják elfogadni, vagy a, vagy a, a Sputnikot, vagy a Sinopharmot nem tudom, melyikre tennék a voksukat, nem tudjuk, hogy melyikre te, de most már ki lehet választani a, a vakcina beadó I -i, felületen, van. hogy mit kérsz? Hogy, hogy re akarsz rakni. És nem, nem mondja, hogy most még nincs benne, hanem az van benne, hogy miből lehet most. Miből lehet most választani, hogy nyilván a kínaiból, meg az astrazeneca amit szintén nem akarnak használni az emberek. De lényegtelen. Ö... Azért érzek egy kicsit ebbe az olyan dolgot is, hogy azért a Pfizer lett az új <tos> iPhone, nem? Tehát, hogy így az embereknek így, így ez a divat, ez, ez az, ami nagyon és így <gül> ilyen tök iPhone-effektus és Apple-effektus. Hallod, azt mondja arra is, hogy még az is lehet, hogy nem terheléses távodás volt az oldalon. Akkor Csak mi? sokan akartak regisztrálni. <gül> <gül> ó, ó, még az is lehet. Szerinted ez <gül> melyik ilyen... <gül> Én nem, én nem mondom, hogy, hogy, hogy buta emberek ülnek ott, <gül> és... és... Nem, nem buták egyébként, És ezt kell mondani a butáknak. De nem, de nem hinném, hogy azért olyan emberek ülnének ott, akik nem értnek dolgokhoz, csak szerintem nem tudom, mire számítottak, vagy, vagy, vagy, vagy ebből hogy és miként lesz. Úgy, úgy. Micsoda? Bocsán. Nyugodtan, tehát ugye azt akartam ezzel mondani. Jön, jön ki a Pfizer a Jön van. ki. Nem félre a gítsítva az egyik a másiktól. Na, annyi helyről kaptam. De, de így, tényleg, tehát, hogy így, de nem tudom, de, nem, tényleg, azért bök leakadva, mert erre nem lehetett számítani, hogy bejelentik, hogy Pfizer és tömegek indulnak azonnal oda? Tehát, hogy így... Nem tudom, tehát, hogy elég sokan erre vártunk, és azért, tehát, hogy... Ha még azt mondaná az ember, hogy, hogy megalapozatlanul, mert azt szokták mondani, hogy de hát az összes ugyanolyan jó. Nyilván az összes jobba a semminél, de amikor azt látod, hogy erről milyen klinikai kutatások vannak, és minden szám elérhető, hogy, hogy hány hét után milyen izé van, és hogy működik, és mennyi emberrel, és tudedő, tudedő, összehasonlítva a Mia frança a... Mi a amikor placebo van, igen, meg igen, tudom, igen, adott, igen. Hogy, hogy elég nagy kutatások így fönn vannak a neten, és el lehet olvasni, és emberek kielemzik, akik értenek hozzá, és akkor az alapján le tudsz vonni, hogy így van az orosz, a kínai, ami működik. Jó, de a felét nem érted. Fie... Béla azt mondta, hogy működik, úgyhogy működik. Mindegy, hogy Bélának a számait meg meglátod? Nem. B Bélának a számait, titkosak. Nem szabad. Nem Mindegy, és ugye a... valószínűleg azért indult ez el, mert ugye a, a Pfizer vezet a kutatásokban nagyon messze a többit ö, ö, megelőzve, és, ö, és kialakult ez a, ez a, olyan, mint az Apple-nél, meg az iPhone-nál tudod, ez a Pfizer. Igen. És akkor így ez van. És azon gondolkodtam pont, hogy azért minket gyerekkorunkban megkaptuk a kötelező oltásainkat. Aha. Amíg tudod gyerekkorban kötelező. Kinézte azt, hogy az milyen márka, meg hogy milyen egér alól szedték ki, meg mit tudom én, hát van mai napig fogalmad arról, hogy gyerekkorban téged, milyen oltóanyag, tehát, hogy Persze semmi, nyilván, meg ö, amit olvastam, meg tudok, tehát a, valószínűleg a bénább ilyen technikával készült oltásokról van szó, tehát mint a, mint a Sinopharm, csak igazából nyilván itt az, a, az extra dolog, hogy... Ö, ki, kiben bízol meg, hogy egy év alatt értékes ö, oltást raknak össze a, a magyar tudós által kifejlesztett MRNS-es megoldással, a német és, mit tudom én, amerikai koprodukció, vagy ö, nem tudom, Yingyang, aki fölött így áll a kommunista párt, hogy öltás kell. Öt percetek van. Itt van 5000 ember, próbáljátok ki, hogy melyik nem hal meg. Tehát, hogy... elő. Jó, nyilván biztos, ők is értenek hozzá, és ők is ügyesek, és ők is meg tudják csinálni, csak van egy bizalom dolog az orvostudományba, ami, ami nem lehet ebből kiírtani. Tehát, hogy nyilván, hogyha. Hát, igen, bocsánat, de... tehát ez, ez, ez, ez nem, olyan, hogy, hogy egy idegen ember, tehát egy, bocsánat, hogy ezt mondom, de hogy beállítana itt egy, egy, egy kínai honfitárs, aki nem tud magyarul, és, és le van feketéve festve az összes ablaka a kocsiának meg minden, is kijalik, és kijön, hogy hoztam az oltást, vagy huang tang tiang, és akkor valaki fordítja neked, hogy hozta az oltást. Vagy az, hogy a házi orvosathoz bemész, és beadja. Tehát ott is van egy bizalmi különbség. Igen, és mit, a nem, akarsz, mit nem akarsz hallani az egésszel kapcsolatban, hogy Azzal... Ó, mi, mi ó, ne legyen ó. Ups. Igen, nyilván a Pfizernek is megvan az izéje, csak... Igen, mindegy. Tehát, hogy csak itt azért kialakult a fejekben azért egy ilyen, ilyen divat dolog is, szerintem. Egyrészt uh -huh. hát az emberek meg nem, nem érzik magukat állatnak és nem akarják, hogy rajtuk kísérletezni. Ja. Ezeket mind megértem, persze csak. Csak sokkal rosszabb, amikor azzal kísérleteznek, hogy a 15 nappal ezelőtt betarított orvosi segéd a lélegeztetőgépet fogja tudja adni a haldokló néni nénire. Tehát, hogy... De most várjál, és ezt tudod el, hogy ugye nem sokára jön a magyar vakcina. Jó, hallottam róla, nem fog jönni. Nem? De, De jöjjön és De. legyen neve. Mi lenne a neve? ma tészta, nem tudom. Nem, majd itt, ez azért még témázunk, Nekünk van magyar... Úgy is, a izékre az oroszokra vagyunk rá, vagy akkor van mézék a garin, vagy valami ne, ilyes. Ne, ne, srácok, ti is ott próbáljatok találjunk ki valami nagyon-nagyon jó magyar oltóanyag nevet. Valami nagyon jó. Nem tudom. Legyen Berki Kristián, Nagyot üt. Na, nem tudom. <gül> Berki Kristián, nagy. tolató fékez. Tolató rá a vírusra. <gül> Sova, <gül> Nem tudom, Adj, találjátok ki. Nektek szoktok nagyon jó. Betyárszuri, betyárossú. Na szóval, eh ja. fékezés, ez azért még mindenkiért nem van akartam mondani. Ja, abban, hogy ki, ki vonul a, a közéletből azt olvastam? Ö, nem, bárki Krisztián és semmi köze bárki Krisztián. Ja, ]hoz. nem? Oh. El sem akartam. Oh. Akkor mesélj! <laughs> már, már érdekel is, milyen <laughs> már <gül> tűkön ültem. Biztos láttad te is ezt a szlovák autópályás esetem. Nem. Nem is tudsz róla semmi. Fog, álom sem. De jó, örülök, hogy de általában te csak geek olvasol nincs ezzel baj. Nekem is van egyébként hírem azt kicsit. Várjál, de más. még másik, egy visszatér, ez is eszembe jutott, hogy az emberek még napig meg megvannak győződve, hogy az oltás autizmust okoz. Ja, ez zseniális Én kérem azt, amelyik autizm, mennyire jó lenne úgy élni, mint egy pillangó baszt ki. Tehát, hogy mindent leszarsz, nem idegeskedsz, elkezdesz üvöltözni, és akkor senki nem szó, semmit semmi az az oltás, amiről kiderül, hogy autizmust okoz, kérem, szóljatok most, azon. Szerintem ez már annak a jele, hogy Elmegyek a Mekibe, kikérem a kaját, nem fizetek, mert autistok, elkezdek kiabálni, hogy adják oda, meg minden, de amúgy és, és amúgy ez nem vicces, csak viccesnek tűnt. Na mindegy, tehát, hogy a Szlobákiában történt az oltását, hogy az autó autópályán ugye... Az autópály ezért elég dolog, és működik rajta a kamera. De a Máté most se tudja ellátni magát, úgyhöz tök mindegy, nem? Teljesen, de ezért van barát. <gül> <gül> nem, tehát, ő is hogy... hallgatja, nem? Remélem, mindig. Mindig szoktél, mit mondtál már megint, meg miért ő úgy? Meg Mi nem amúgy... a hülyeség, Máté? Nem, amúgy szokt, és mindig mondani, hogy cukik vagyunk nagyon. Ezt szoktam Köszönöm. Na, mindegy, tehát autópályán működik egy kamerarendszer, Aha. hogy azért tudják... Na, ma ezt... Már, Mi? már ír. Abban a pillanatban már ugrálnak a hizék, hogy ír. A barátnő ír, igen. Pötypötypöty, látom, hogy ez egy Rajta kaptam. Rajta kaptam. Úgy szeretem. Na. Na, igen. A Mi bemaszom a Szlovákiába? Igen, az autópályán ugye működik a kamerarendszer, igen. és... Felvették, hogy lelassít egy autó a leállósában. Egy ilyen kis kamion biztos dolgozott szállító. Mm -hmm. És. Ajaj. Azt neked autizmusos voltást, így is az vagy. Na. <gül> <gül> Nem. Köszönöm, kicsim én is Tehát a. <gül> Le, egyszer befejezem ezt, hogy no, lehet szóval, az, a... az, az a kamion a leálló sávban, és ráközelített ugye az autópályának a kamerája, hogy ne baj van, uh -huh. vagy valami, és így felvette azt, hogy szépen előkészített, van a, volt egy ilyen a elválasztó neki, tudod, a uh -huh. két ülés közötti az a fokfa, karfa, vagy mi az? Nem hát? mindegy, mindegy, Karfa, autókarfa, igen. Igen, egyszer csak, csak kiúzza a csíkot, tudod, elkezd szépen ízélni, és egyszerű, hogy felszívja. Tehát, hogy így, az így lennének kérdései. Tehát napközben, munkaidőben. Hát kellett egy kis pörgés. Az autópályán nem bírtólnak egy tíz percet, hogy megálljon egy pihenőhely, elbújjon valami. Tudod, olnok. milyen régóta várta már, hogy megáll... percek óta? Tehát, hogy így. Anyád! <gül> percek tudod. óta vár, igen. Igen, és hogy azért gondold el, hogy azért ott volt a rendszám, a minden. Tehát, hogy így hogy hogy foghatja az az ember a fét, hogy úristen, bassz. Nem sehogy. Hát nem tudom, azért lehet, hogy a munkahelyen azt mondta, hogy azért, na, lehet, hogy azt mondtuk, hogy gyors legyél. Jó, van, Béla! Lehet, hogy azt mondtuk, hogy gyors legyél a munkádban, de ne így. Gyorsan érj oda a helyekre, meg a én. És Mindig felvett az egészet a kamera, hogy meg is lehet nézni, hogy az szépen ott beoltja magát a kokainnal vagy speed és mindenki döntse. Ez egy olyan jó átkötés a, a témáimhoz, mert ugyanis aznak kapcsán, hogy megkaptam a, az oltást, összegyűjtögettem pár ilyen összeesküvés elméletet a koronavírussal és az oltással kapcsolatban, és az egyik az, hogy a kokain megvéd a koronavírust. Akkor ez az ember már, már mondhatja, hogy ez csak Hol az igazolványa, a védettség igazolványa? Igen. Na, ez valószínűleg egyébként ilyen, ilyen buliban indulhatott el, hogy a srácok, nem jól ötlet, itt együtt buli. a semmi gond, hoztam kokaint, az megvéd, gyere te is! Tehát ez az... Igen. Na mindegy, de vannak még ilyenek. Ú, Indiában hogy a. Mondjuk, bocsánat. Ja, csak, csak Én azért, azért kíváncsi lennék, hogy, oké, okay, hogy véd, de ezt valaki biztos, hogy elmagyarázta, hogy miért. Tehát azért vagy csak, hogy. Nem, nem, ez szerintem ez ilyen buliban volt, ja. hogy, azért, hogy, hogy, hogy Béla köhög. Nem lehet, hogy koronás? Jó, ah, semmi mi, gond, itt a kokain. Oké, de mi magyarok vagyunk, és tudod hogy mi volt az első? Ah, húzzal egy pálinkát, semmi bajod nem lesz. Tehát, hogy ez persze, a lelakul. Persze, alakul, persze. Hát. Ez ugyanolyan, mint, hogy a, a, a vodkából is tudod a, a kezedet fertőtleníteni. Mert az osz magas az yeah. <laughs> ez a legjobba. Ja. De hogy ö, Indiában elterjedt az a hit, hogy ö, a, a tehén húgy, hogy <laughs> véd a koronától. Ami nyilván egy kicsit ilyen spirituális, ilyen vallási oldalra vissza, Mert hogy a, a drága állatnak a nedűje, a szent állat a tehén, ugye az nem... megvéd a gonosz koronától. Próbáljuk ki? Tehén, tehén. Ne, ne, ne. Friska! Hol vagy? <gül> várja, csak tehén nem működik? Vagy le kell ígyunk Igyunk egy kis mindenféle húgyot. Tehát, hogy <gül> oh, várj, tehát, hogyha a tehéntől működik, akkor, akkor milyen állat van még ott körülötte, ami eset? Tehát a kis kecskehúgy. Tehát lehetne, hát ugyanazt teszik nagyjából, egy helyen élnek, stb. Birkahúgy. Birkahúgy. Birkahúgy, tehát és ha már birkahúgy, akkor Apple termék termékvásárló úgy, Így van, mert az, oh, más. Bocsás, az más, az fancy. Ja, a Ganges is megvéd, ezt is olvastam egyébként. Mi, te hogy? Ha hogy... te hát belefulladsz, vagy hogy? Nem, hát ez ilyen varázslat. Ja. Tudod. Nem, amúgy viccen kívül, még mai napig ott tartunk azért, hozzá tenném, hogy én meg olyat hallottam, hogy, a, hogy valaki nem oltat, nem is csinál semmit, mert hogy őt az Úristen és a, a mennyek megvédi. Tehát mai napig ott tartunk, mint a Sámán korba, amikor még a hunok... Ö, jöttek ide honfoglalni, és ilyen bárványoztak meg emberáldozatot uh -huh. mutatnak, meg én, komolyan azért fejekben néha itt tartunk. Troyát ír, hogy a, mit gondolunk arra, hogy a lélegeztető gép inkább rosszat tesz az embernek, mint jót. Ez a hülyeség ez onnan indult, hogy ö, ilyen, ilyen kétbites intelligenciájú ránézett így ránézett a, a, a statisztikai számokra, hogy a, aki nem kapott lélegeztetőgépet, az 90%-kal túlélte a COVID-ot, aki megkapott, az, az csak 50-nel. Tehát a, a lélegeztetőgép 50%-nak esélye megöl. Tehát, hogy, nyilván nem így működnek a statisztikák, hogy akit már lélegeztetőgépre raknak, az már amúgy is meghalna a lélegeztetőgép igen, nélkül, igen, igen. és akkor a maradék abból még túlélni. Nem úgy, hogy Hát mi ilyen iregeztető gépnek, hogy nem hal meg, meg meg 50%-ban meghal. Nem szabad iregeztető gépet belakni. berakni. Szatében, no. te ebben teljesen igazad van, nem tudom bebizonyítani, de azt tudom bebizonyítani, hogy a szar nem lenne jó kaja. Hát bizonyos, be annyi légy, nem tévedhet. Hát igen. Tehát, hogy érted, itt azért vannak. Na, mik vannak mi? Na, várja, várja, várja, vannak, ugye? Hát ugye az alap, az 5G, ugye, hogy 5G-s mikrocsipet raknak a. a a keze, a belét hogy... Tehát, te gyorsabban két dolgat is. Két, erre két teória is van, hogy miért, tehát akkor már azt szerint biztos igaz. Az egyik az, hogy lekövessenek, hogy, okay. hogy hol vagy, a másik pedig az agykontroll. De jó. Tehát, egy. Erre is azt mondom, hogy mennyire jó, hogy nem kell gondolkozni, mert nem mondják, hogy mit gondol. Ez az. Meg jó. Egyébként ezen én is gondolkoztam, hogy mennyivel egyszerűbb lenne az élet, hogyha nem aggódnánk egy csomó ilyen hülyeség miatt. Én Csak valaki megmondaná, hogy nem az. Mit, mit akarok enni, mit kívánok, milyen telefont vegyek, milyen ruhát viseljek. Milyen testápolót vegyek, vagy tusfürdött, mind megmondja a mikrocsit, nekem ennekre nem kell gondolni. Gondol, gondol elmész boltba, nem kell bevásárló lista meg mert nem felejted el, mert bemondják neked a fejedbe, hogy mit kell venni. Igen. Igen, lennének egy reklámok. Mert olyan gottó. Lennének reklámok, hogy. Igen. Fölé, hogy mit tudom, én? mosószert akarsz venni, akkor lemegy egy perszi reklámok helyett. És akkor gondolod, hogy lennének az embereknek ilyen. Megáll. Így És akkor bár, és kiakad, aztán is kapsz. meg, hogy is, Nem. megy a percig. Igen, és, igen, és, hogy kalgonnál a mosógép is tovább tart, és akkor miért? Ha bemondanád, hogy megállítasz, és akkor így jön el mellette, valaki is fordulsz utána. Igen, mi az? De, mi volt a csibónak reklámja? Aj, gyorsan akartam mondani. Ö... Nem tudom. Na mindegy. Lényegtelen, de hogy így, igen, így fordulsz utána, hogy kagondolom, most fog itt is és, és Néni kell, ott megy a kis zét toló, kis zéjével mellettem is felgyorsít, hogy jönnek a gombi na de egyébként én annyira szeretem ezeket az elképzeléseket, hogy egyrészt bele tudunk valakivel ültetni. Miatható. Legtöbb miadható. Legtöbb miattható igen. Valakivel állsz a busz, megállom, hogy kiberölti, hogy a legtöbb miadható. És nem mész tovább. Mész, mész, mész tovább. De, hogy, tehát, hogy először is Elon Musk olyan hülye, hogy nem tudja, hogy ez van, és ő fejleszti az aggyal az irányítható csipjeit. Miért nem kéri el a... Miért nem veszel egy vakcinát És... Ennyi. Másolja le. Tehát, Tehát, hogy hogy... Itt, amiket mondasz, eddig én mind örülnék, jó, mondjuk a hugyos verziónál, de elgondolkodtam talán mégse, de amúgy ezek a, a mikrocsipet hát beültetnének, és... De ha megvédenem, meg, előnyei? meg Milyen előnyei? Ha megvédenem, meg innád? A húgyot? A tehéhúgyot. Maradnék az oltásnál, köszönöm. Éh. Nincsen benned semmi izgalmas. Bocsánat. Attól függen, én akkor, nekem attól függ, hogy milyen gyakran kéne inni. Tehát, hogy... Ha így minden nap, akkor így elgondolkoznék rajta, hogy hát, lehet, hogy azt nem. De hogyha, mit hogy egy évente egyszer egy kis, egy kis tehénhúgyat lekéne húzni, és akkor az fix, akkor az, me az megúlja, akkor vég, Azt függ, hogy me mennyit, tehát hogyha, mit tudom én, egy literes kancsot így le kell húzni, azért az más, mint hogy egy kis felepfoháral, így a pálinka mellé, így... Egyrészt, másrészt azért hirtelen azért itt most a reklámok ilyen... Milyen helyzetbe jönnének rád? Gondold, hogy ez a mikrochiptől hirtelen, így, ott vagy a csaj, végre, tudod, ott mm, van. Igen. És akkor lehúzod a slits, leveszed a gatyád, és akkor egyszer csak jön a Tesco-reklám. Legkisebbi számít. Hmm. Mondom, ez egy jó dolog. Ez egy jó dolog? Igen. Úgy, Szerintem... ez, egy, ez egy vicces. Csaj meg így néz. Jó, ez csak reklám Ja, nem. Én mi van borítva, hogyha nála jön be a Tesco reklám hogy rakod igen, be, hogy a legkisebb visszat, te meg így... Így meggondolja magát a kismáté. Én kérek 5G csipet magamban, azt igen. Ja, igen. Ö, várjál. Ja, ugye, ugye a Covid az ilyen laboratóriumban lett összerakva. Mhm. Uh -huh. Ott, ott Wuhanban, mert ott van Wuhanban. Ö... Ezt mondja, én is hallottam. Ezt te is hallottad. Sőt, én olyan embertől hallottam, aki ezt halálosan komolyan gondolja. Van sok ezt... ilyen sajnos, hogy ez simán hallottad olyantól, ami nyilván tök logikus, mert, <síns> mert nyilván, hogyha egy kínai víruslabor lennék, akkor én is lefertőzném az egész országomat több milliárd emberre, és befagyasztanám az összes izét, ilyen minden. Ö gazdasági, nem tudom, tényezőt, ami az ő országukban van már összpontosítva, hogy az egész világgazdaság lerohadt, tehát ez egy ötlet. Igen, láttam egy ilyen mémet is, hogy elképzelés ha megeszed a denevért, és te Igen. vagy Batman, tudod, ekkora a szupervilág lenne, mi leszünk Batmanek, erre meg mi van, és akkor így kapod az ország. Igen. Minden. Sajnos nem lettünk Batmanek, se pók emberek. Minél ezek jó nagy hülyeség. Van. Ja, hogyha 10 másodpercig visszatudod tartani a levegőt, akkor nem vagy koronás. Nem. Nem. Nem. Nem. Ez De... egyébként szerintem valami amerikai tollat, akik amúgy sem tudják 10 másodpercért, tovább sokkal betartani a levegőt. Tehát, hogy itt a, a fejlett európai tüdőinknek a 10 másodperc... Persze, az nálunk 20. Igen. akkor várjál, valaki azt mondja, jó, hát... Béla bácsinak a kasza áll a szívéből, és még úgyis is tudja tartani 10 másodpercig. Ezt akartam mondani, és ha valaki azt mondja, jó, hát azért ez nem így megy, hanem akkor 5 percig kell. Igen. Addig hulladás. Hát akkor mindenki koronál. Igen. Kivéve, mit tudom én izélt, Michael Phelps-et, vagy Aquament. Igen. Jason Momoa. Van-e még? Ja, várjál, várjál, nem volt még. Igen, az agyunkat támadja, hogy ah, egy, valaki mondta, hogy volt valamilyen meteor uh, hullás uh, Kína fölött ezelőtt, és az űrből érkezett a Covid. Ah. Hogy, hogy az űrből érkezett, és, és meteoron, de... Tehát, hogy... <gül> okay. De akkor máshol is érde ér, ér, nevérezek szerint. Igen, de de denevérre a metelpont. <gül> ja, igen. <gül> És valaki oda, ah, mert meg volt sütve, ham. Igen. De egyébként állítólag az is izé nem teljesen úgy volt, hogy nem biztos, hogy de denevér volt, más is olvastam. Hanem az az a, ez a tobor, tobozos élőlény, ami megy egy van. Miért Nem, az az, az az House Parkban volt, amit a Randy más meg tudott. Az az, az. <gül> szerintem. Ja, így ilyen és hogy a, a Covidot a, a Disney csinálta, hogy a Disney Plus indulásával együtt mindenki belegyen zárva, és előpüzessen a Disney is a migráció. Illetve, minden. hogy a foghagyma is előzi a Covidot. Hova? Hát a <gül> Amúgy a fokhagyma... Simony Helsinki -e nevésem, úgy te nagyon egészséges. Persze, erősítő, de az, hogy, hogy egy vírussal szemben. Jó, hát tudod, mindig vannak ezek a csoda praktikák, meg ezek a csoda változatok. Meg... meg általában azoknak van, akik álulnak valamit. Tehát, hogy. Se, tehát, hogy nem fogja az izé webdesigner mondani, hogy figyelj, a... kitaláltam, hogy a kövekkel lehet. Beszél egy követés, és az rakod, és távol tartja a gonosz koronát. Igen. Na mindegy, tehát az egésznek Igen. ugye a legtöbb ilyen dolognak a a visszavezethetője, hogy, hogy Bill Gates, Japa, áll az egész egyszer, mögött, egyszer. Ő, ő rakja bele az 5G chipet, ő fejlesztette, mert ugye van egy híres ilyen beszéde, vagy ilyen Ted talk -ja, igen, igen, ahol igen. beszél róla, hogy pár éven belül itt vírusfertőzés lehet, és hogy igazolja saját magát, igen, ezért igen. fogta magát, és, és fejlesztetett egy ilyen vírust, és elengedte a világba, gonosz Bill Gates ő a Pindur Pandurokból a Mohó jó, -jó. Akkor. De nem, de tényleg, tehát, hogy így... Ja. És ezt akartam átkötésnek arra, hogy Bill Gates elválik. Igen, elválik, olvastam. Tehát... Úgyhogy Melinda Gates most már... De azt tudod, hogy amúgy nem most. Szabad Préda. Nem most. Hanem? Hanem ez már két éve. Csak most frissítette a Windows. Ja. <hállt> Az Explorer most hozta le. <hállt> Igen, Internet Explorer <hállt> postoltak Igen. Hogy már két éve, éve megtört. Jó. <hállt> Nem tudom, ki a csaja. A Melinda Gates? Melinda gates. Hát olyan kockafejű, mint ő. Yeah. Hát együtt csinálták. A, az egyébként Microsoftos alkalmazott volt a Melinda Gates, yeah. és ott jöttek össze, és volt róla ilyen dokumentumfilmbe is, említve, hogy a, a, a Bill gates az, az, tudom, több hét után mert csak oda menni hozzá, megkérdezni, hogy mi a helyzet, húsi, vagy nem tudom. Hát nem én ami. Biztos, hogy ennek is van az oka. Biztos, hogy nála nem működött az 5G. Igen, az egy jó mém, hogy bárkony Andrá mondja, na, az vártam volna még egy kicsit. Ja. Ja. Biztos azért vált amúgy, mert a feleségébe beültette az 5 g és így van nyomkodta az okostelefonján, hogy most takarít, és nem működött. De én azt hogy biztos azért váltak el, mert. Tavaly ugye lezárások voltak, még mindenki, és egy csomót együtt voltak, és kiderült, hogy mégsem. Ja. <gül> Mert ugye hát elfoglalt emberek, üzletemberek, stb. Csinálják állandóan a az, izét, a Melinda and Bill Gates foundation vagy nem tudom, hogy a Igen. hívják, ugye ami hát csomó ilyen, ilyen oktatási, Igen. Meg, meg, meg mit tudom, a malária, meg ilyenek ellen polió elleni dolgokat csináljagatják. És hogy most a, a lezárások miatt egy csomót együtt kellett lennünk, egy virája hopac. Hú, hú, nem is tetszel annyira, hogy már ennyit láttalak. Lehet, hogy hát, Birgészt is bejelent egy ilyen kamu profil facebook hogy Szia cica! Igen. Nézd meg a fotóimat. Valószínű. Hát, ja. Úgyhogy. Ö... Vannak ilyen dolgok, de. <coughs> Még mindig egy kicsit az bánt engem, hogy a nagyon jókat nevettünk meg ezen a reklámon is, de ezzel, hogy vannak emberek, akik ezt meg vannak szentőgyőződve, hogy ezek, ezek mondjuk azok meg is érdemlik. Na, ja. van itt nekem egy hogy másik ne, dolog. Ne, Látal? Már... Látal? Nem, nem tudom mi az, de már nem tetszenek a logók. Nem tetszenek a logók, tetszeni fog. Esküszöm, Na nagyon jó. jó. Na jó. A, van egy ilyen, hogy a Ugye az összes nagy magyarországi pártot Igen. összehozták egy oltással, és az egész Covid helyzettel. Aha. Nagyon jó. Ezt hallgasd. A Fidesz maga a Covid-19. Igen. Kurvára eleged van már belőle, de csak nem ér véget. Az ország fele nem is akkora probléma. Észak-Oloszországban nagyot ment. Nem bízol mindegyik vakcinában, de hogy elkerüld, mégis beadatod, csak, ö, csak már így bármelyikkel. bármelyikkel. Ah, Ez a Fidesz. DK. Ő az a, ö, ö, ö kapta az AstraZeneca-t. Nyugati, de valami nincs vele vala rendben. Megnyőződ magad, hogy nem lesz semmi gáz, de szíved mélyén rettegsz. Nagy a társadalmi elutasítottsága. Nem az időseknek... Ö, Szánták, aztán mégis ők kapják a dégel. Színevez vicces. Igen. MSZP lett a sinofa. Igen. Csak a nevében szocialista. Az egész mögött egy hatalmas lopás áll. Meg se próbálkoznak már az EU-ban. A jobbik lett a, a sputnyék. Igen. Oroszországban fejlesztették ki. Kezdetben féltek tőle, de mára már mérséklődött az elutasítottsága. Az au még mindig nem döntötték el, hogy oké Nem ismerik az akár akárcsak a Párizsinak. Pont. A fiatalok bevállalják. Igen. Ez az spújtjik. Zseniális. Momentum lett a Pfizer. Igen. Brüsszelben Dől el, mekkorát megy itthon. A Fidesz úgy tesz, mintha nem is létezne. <gül> ő, nyugatra kiköltözött magyar csinálta, ugye a Soros, Igen. és a, az a kutatónak. Hosszabb távon nem ismerni a hatásait. <gül> ő a momentum. Igen. Nagyon jó. Következik az LMP, mint Moderna. A koncepció jó, és nyugaton is nagyot megy. Itthon sose volt ö, képes tömegeket elérni. Igen. Senki nem ismer ö, olyat, akit ezzel oltottak. Volna. Ez az esemdény. Igen. És tényleg, modern. Jó. Ah, ö, mi hazánk? Ők az oltás ellenesek. Mindent megtesznek, csak úgy a COVID, a COVID sikeres legyen. Érthetetlen, hogy ö, valamiért ö, ilyen, de mi az? Bocsánat. Értedetlen, hogy ő, valami miért ilyen, de megdöbbentően sokan vannak. Igen. Az oltás lenek és ami mi hazánkosan. Jó. És a KDNP lett a magyar fejlesztésű vakcina. Igen. Állítólag készül, de mindenki tudja, hogy csak egy kifogás. Annyira összefüggnek a... Valaki ezt jól megírta, igen. Igen, ez zseniális. Ah. <tos> <tos> A, az LNPZ lehetett volna valahogy úgy írni inkább, hogy kimutatatlan alacsony százaléka a társadalomban. Igen, akár ez is, uh, igen, ez is benne lehetett volna. Nah. Ha még itt ennél, ennél a témánál nagyon, igen. azért ez nagyon érdekes, nem tudom, tudod-e, hogy a kanadai nép mint olyan. Ez nagyon furcsa, tehát hogy láthatod a South is, hogy kifuggerázzák őket. Egy nagyon furcsa dolgaik vannak, tehát hogy kezdjük ott, hogy lesz hufó. Nem. Mi? Mi, Mi ez? Nem, Mi? ugye nem? Nem. Kanada az a nép, hogy az az ország, ahol ugye a világon a legtöbb tó van, uh -huh. a legtöbb környezetvédelmi terület, mégis az ország fele ö, olyan mérgező anyagokat bocsát ki magából, hogy így hihetetne. Tehát mindig ilyen Csinál valami nagyon jó, aztán tökön rúgja magát egy sokkal rosszabbat. De nagyon érdekes, ugye nem tudom, hogy tudod-e, hogy az a kanadai kormányfő, az hogy állította össze a parlamentet, amikor megnyerte. egy nagyon liberális, uh -huh. fiatal srác. Igen, a Trudeau. Igen, és ugye úgy rakta össze mondjuk a, az egészségügyi uh, miniszter, az egy rákos beteg ember, aki uh -huh. meggyógyult. Tehát, hogy mindenhova olyan embert rakott, aki tényleg képben azzal, hogy hogy gyógyult meg, milyen volt uh -huh. a... A gyógyulás menetet. Tehát lássanak bele azok az emberek, akiket átveszik ezt a minisztériumot. Uh -huh. A sportminiszter azt hiszem, hogy volt sportoló, akinek le kellett vágni a lábát, és féllábú. Tehát, hogy így olyan dolgok vannak, hogy, hogy érezzék át mentálisan is. Kiválasztják, ezért is levágják a lábát. Igen, és az a lényeg, hogy arra akartam kiukadni, hogy Kanada az az ország, ahol mindig fogják az emberek a fejüket, hogy arra, úristen, de hülyék vagytok, de ez mi az Isten, és hogy valahogy mindig valahogy akár szerencse vagy nem, de igazuk lesz. Uh -huh. És azért mondom ezt, mert Kanada 2030-ig foglalt uh, vakcinát. Uh -huh. Minden évre. De egyébként Európa is, tehát hogy így elég előre menően. Ez azért sejtett valamit. Több, hát kell ez. Egyébként tudod, miért kell ez az egész. Nyilván nem ugyanazt a vakcinát, amit most gyártanak, hanem ami, mert, mert ez egy olyan dolog lesz, ami hát igazából velünk lesz sokáig csak nem lesz ennyire szörnyű, mert sokan oltva lesznek, sokan védettek lesznek, kicsit visszaszorul, de mindig Igen, itt Igen, hát mint ugye a... az Ja, hogy visszahozzák ő. És ha. akkor lesz, megint visszahoznak valami más variánson, mert megint ugyanaz az oltatáson. Nem oltesküv. is értjük, hogy miért nem tűnik el rendesen, pedig nem oltotta meg magát a társadalom 40%-a. Nem értjük. Hogy működik? Hogy-hogy visszajön? Nem értjük. Igen, és oh. akkor az is egy nagyon érdekes volt, hogy a mi kormányszóvivőnk is ellejtett egy olyan. Hé, igen, influenzaszerű lesz valószínűleg. Hogy kilenc hónap múlva úgy gondolja, hogy biztos, hogy újra volt, ami kell mindenki. Valószínűleg Tehát, hogy... igen. És akkor ezen gondolkoztam, hogy. Nem, éljük értelmes ebben össze leszrakó. Tényleg most így fogunk élni, hogy nekem benne kell lenni a naptáramban, meg, meg való feljegyez, hogy nekem 9 hónap múlva menni kell oltást, és mindig folyamat, folyamat, folyamat. folyamat. Nem feltétlenül attól függ, hogy, hogy milyen válfajai maradnak meg esetleg. Mert hogyha ilyen iszonyatosan fertőző fog megmaradni, ami ugrál emberről emberre folyamatosan, akkor, akkor lehet, hogy ez lesz, de hogyha nem annyira fertőző lesz, hanem ilyen tényleg influenza-szerűen marad meg, hogy, de, hogy állján, kitörhet, hát... meg gondok vannak belőle, de alapvetően meg nem oltatjuk magunkat érte. Bár, azért itt azért ez félreértés, mert az influenza ellen is lekaphattál oltást, csak ugye öregek mentek érte. Mert, igen. mert ugye a sima influenza az milyen, hogy azért rosszul vagy, egy hétre, másfél hétre kidőlsz, viszont itt az a probléma, hogy itt ugye azért összekeveredett a a Super Mario, a, mit tudom én, a Jazz rabbit és egy olyan kombó jött össze, ami sokkal pluszítom... hát most az indiai variáns az, amire azt mondják, hogy ilyen ma, zseniális, tehát hogy a, a, a fertőzőbb, de kevésbé halálos variáns összekeveredett a, a, a halálosabb, de kevésbé fertőzővel, és nem kevésbé fertőző, kevésbé halálozós lett belőle, hanem fordítva. És azért és nézve... És majd az is jönni fog eztem... Én... Én próbálok azért mindig úgy nézni dolgokat, hogy egy kicsit jó, vannak a vélemények, és egy kicsit megpróbálok egy kicsit valami egészen más dologról. Uh -huh. Én most is arra akarok kiukadni, hogy nekem itt az az egész járvány dolog, tudod, mire elvilágított rá? Hogy mennyire jól működik az agymosás minden szempontból. Gondolok itt arra, hogy nézd meg, hogy nem kellett egy év ahhoz, hogy az embereket meg tudják azt nézni, hogyha nagyon erős valaminek a kommunikáció, és valamit nagyon tolnak, akkor képesek csak arról beszélni egész nap. Uh -huh. Semmi másról. Ja. Felhívod az a haveridat, uh -huh. mi az első? Csám, hogy vagy, te megkaptad az oltát? Uh -huh. Tehát te annyira durván belénkivódott az, amit ők szerettek volna, hogy belénkivódjon, hogy azért ez nagyon duró, hogy gondolod, hogy egy év alatt egy túl egész... sok tudatosságot érzek ebben. Mármint, amit én mondok? Aha. Tehát, hogy ezek szerintem csak így alakulnak társadalmi szinten, de nincsen mögötte Nem, az, nem azt mondom, hogy így gondolom, csak így eszembe jutott Aha. egy olyan dolog, hogy, hogy me, milyen szinten egy éven belül teljesen ö, átrendezhető a, a beszélgetésünk más emberekkel, Persze. meg az egész, ami a fejünkben van. És látod, hogy ma is, ö, ma is folyamatosan jönnek az infók, kevergetik az embereket, kevergetik, jön egy ilyen infó, jön egy olyan infó, egy vakcináról mondjuk. Uh -huh. És teljesen össze tudnak zavarni. Ja, Tehát, ja. hogy így mennyire durván uh, megtudják. Hát figyelj, akik az összezavarás bizniszben vannak, azok szerintem nem csak így dobálják a falra, és megnézik, hogy mi az, ami ragad. A krumpi főzeleteket. A babérlevelet csak... viszont ne felejtsd. Kum valaki főzeléket főzeleteket. Igen, és, ja, ja, igen, és fasírt. Annél jó piros paprikás uh -huh. borsos fasírtal. Meg ez, olyan, mint a, ez olyan, mint a tök a kapor. Uh -huh. Tehát, hogy anélkül a több főzelék az milyen. Na, de nem Ilyen? tudom, még koronás témát, no, mert... Nem, nem, mert mondanék egy érdekeset. Bocsánat. Hogy nem tudom, hogy hallottál-e róla, de az Apple a 14.5-ös update-tel tiltja az appoknak azt, hogy az appon kívül adatot gy gyűjtsön, hogyha a user nem okézza le. És ugye ez a Facebooknak az egész business modellje, meg elég sok ilyen napnak a business modellje, hogy adatokat gyűjt rólad, hogyha föl van instalálva az app, akkor is, hogyha éppen nem használod. És éppen, mit tudom, én nem abban vagy. Igen. És belengedte a Facebook, hogy, ö, hogy az Instagram és a Facebook fizetős lenne azoknak, akik nem engedélyezik nekik az Apple termékeken, hogy gyűjtsék róluk az adatot. Na. Értem. Értem. Úristen. Úristen. Tehát ez már ilyen, tényleg már ilyen nagyon future, komolyan. Tehát, hogy így el kell gondolkodni hogy most lopják, kit érdekel, ezeknek tudod, azoknak kell szintem az ilyen dolgoktól félni, akiknek van félni valójuk az adataikat. Uh -huh. most érted most, aki ilyen életet él, olyan dolgokat csinál, az fog ebbe a csapdába beesni, mert akinek azért normál élete van, nincsen, nincsen olyan titkolni valója, amit úristen, a kiderül a világ végig. Uh -huh. Figyelj, én úgy gondolom, hogy minden embernek van egy élete, egy magánélete, és egy titkos élete. Ami, ami, ami, ami az a te kis személyes kis világod, és, uh -huh. és kész. És hogyha az nem üti ki a biztosítékot, és nem csuklak érte, 20 évre, vagy akármi érten, akkor az olyan embereknek nem az élnektől olyan totál nincs félnivalója. Tehát, hogy így, én nem is gondolkoztam. De hogy... ez nem is félnivaló, tehát ugye tehát ez arra megy ki, hogy téged Manipulálj. manipuláljanak vásárlásokra, vagy szolgáltatások felé, vagy ilyesmi. Tehát, nem véletlenül van az a, az a ezer éves mém, ami igazából nem mém, mert így van, hogy ha most itt elkezdünk horgászbotokról beszélni, akkor 15 perc múlva horgászbotos hirdetés lesz a, a telefonomon. Saterión, amúgy erről tudnál írni egy gyorsat, hogy mi lett az eredmény? Bocsánat. Ö, nem hiszem, hogy kijött már, mert még nem olvastam róla, csak azt, hogy tegnap meg volt tartva. Hát arra, hogy kíváncsiak, hogy ugye az, az ott De egyébként érdekesen, ha már van, mert mondom én sem. ezt néztem reggel, de még nem olvastam. Róla Na mindegy, semmi. tehát, hogy a tehát akkor fizetős lenne fizetős Na. lenne azoknak, akik nem engedélyezik, hogy lekövessék. Most itt az a kérdés, akkor az sok ember rá fog nyomkodni, hogy, izé, hogy persze, kövessél, nem akarok fizetni, vagy elkezd fizetni, vagy azt mondja, hogy anyád, nem fizetek ezért a szarért, már amúgy is csak a izék vannak fönt rajta a bohócok. Magyar vagy, te is tudod nagyon jól, hogy a magyar mit nem szeret. Fizet. Biztos, biztos lesz benne, hogy nem kövessé meg kövessél. És mondom, hogy itt azoknak van, szerintem, azok adjanak sokat ezen a dolgon, hogy hogy akinek félnél valóban, aki meg, hát most hagyd tudna már eldönteni azt, hogy mit szeretnék venni, vagy mit nem. Vagy. De mm -hmm. én, ha veszek valamit, én azért utána nézek, hogyha nyilván nem egy fokrémről beszélek, hanem egy drágább dologról, akkor mi az első? kicsit utána nézek, hogy mm -hmm. mi, mi, mi honnél tűne ez, mit írnak róla más emberek, meg ilyesmi. Aki meg úgy vásárolja egy reklám alapján, meglátja, és ő elrohan a boltban, mert nekem ezt kell, az meg is érdem. De az, az az, van többségben. Tehát, hogy nyilván a többségi társadalomra Persze. vannak ezek a dolgok berendezkedve, VPN-t kell használni. Hát aztán ugyanaz a a Facebook a vpn Azoknak, akik vpn akarnak használni, csak sügérek hozzá, és akkor úgyis le lesz követne. Hát nem tudom. Tehát hogy így, ugye ma, ma mai napig ez még kilövje a biztosítékot, ez az internetes lekövetések, meg ezeknek az oldalaknak az adatkezelési <coughs> problémák, ezek mai napig élnek. És akkor az, hogy, az, hogy fizess érte, hogy egy olyan dologért, ami amúgy, amúgy is jogellenes elméletileg, ezek az adatok gyűjtések, tehát ez egy valami... Hát nyilván más társadalmi helyzetekben is vannak, tehát hogy Igen, más, más de a, meg ugye a szabályozása. Legtöbb oldalára azt mondja, hogy a Facebook is például, ugye a Berg azt mondta, hogy senki nem kötelezte az embereket, hogy letöltse az alkalmazást. És amikor ő aláírta a jogi feltételeket a Facebookhoz, amikor letöltötte, akkor ő mindennel egyetértett. Ja, persze így... lehet ezt mondani, csak. Te az a baj ezekre a dolgokra nincsen még precedens, talán, hogy, Tudod, hogy mi, le... mi az, ami elvárható a user-től. úgy emlékszem egyébként, hogy a legtöbb ilyen end-user agreement nem lehet az embereken behajtani, igazából. Tehát, hogy hiába nyomott rá, hogy oké, okay, jogilag, amiatt, ahogy ez tálalva van, nem várható el az emberektől, hogy ezt tudják értelmezni. Ezért, hogyha valamilyen ilyen témában el kéne menned viaskodni a Facebook-kal a bíróságra, és ki tudnád húzni a bírósági díjakat, meg mit tudom én, meg harc, tehát hogy végeredményében nem lehetnél megfogható, mert, mert nem hajtható be rajtad az a, az a ilyen szó-saláta, amit eléd raknak, amikor azt mondják, hogy oké, okay, de hogy tud használni az apot. És akkor 800 ezer szó arról, hogy mit a Üzbegisztánban a kecskepásztoroknak... Persze, egy pont erre nincsen jó, izléde. mert ugye a legtöbb ember mit csinál? Jó van, lehet tűnjen innen, csak baszki, hát csináljam a dolgomat. Ez a legtöbb ember ezt csinálja. Mert de én se olvasom már ezokat a jogi izákat, lett senki, és itt ezzel van a probléma, hogy közben meg ők felhozhatják, mert aláírtatott, hogy oké. Okay. Hát van az a, az a híres izé is, hogy a, a, a csávó nem tudom, milyen lakáshitelt vagy hitelt vett fel a banktól, és a bank elküldte neki a izét, az adatokat, ő meg beszkennelte, beleírt valami mást, aláírt és elküldte vissza a banknak. A bank meg nem olvastál, csak ők is aláírták. És benne volt valamilyen izé já, ilyen kitétel, amit nem kérhetnek rá izét. Ö mi az kamatot, vagy valami ilyesmi volt. Uh -huh. Tehát, hogy senki sem olvassa -e. Hát ez a baj, vagy, baj, baj nem, a baj, hogy ugye, igen, ezeket nem, nincsenek elolvasva, de nem is nem tudom, tehát, hogy így, én is elkezdek egy ilyen szöveget, ezek a szövegek úgy vannak leírva, hogy ne értsd, direkt uh -huh. be. tehát, hogy ez azért, ez nem így, és ezeket a normál embereket kéne valahogy többek védeni, meg valahogy, de mondom, hát, és igen, ez, ez hogy a fizetni kell a azért, hogy ne, lop, ne használják fel az adataidat, minden pénzbe kerül már, tehát, hogy most ja. így, a levegő sincs ingyen, ahogy szokták mondani, de hát ez nyilván, hogy ez, ez még lesz egy-két kör, mint a arra is egy kicsit beszélgetnek, tehát, hogy nincsen ez jogilag lefutva, hogy az online személyes adataidnak... A...